Але вона так стомлюється за день, що частенько лягає спати разом з дітьми. А оце, видно, жде його. Невже ї лист? Ноги рвалися бігти, але мозок розсудливо стримував. Не можна робити з себе посміховисько навіть в очах рідної матері. Добре, якщо лист є, а коли нема. Він уже й так певне завдав чимало смутку старенький отими побиваннями за дружиною. Наче рідна мати відійшла на другий план. Материні очі відразу сказали, є новина. «Ти вже лист? Ні. Але я чула її по радіо. Ніну? А то ж кого? Андрій присів на стілець. Про що ж вона говорила? Про їхню картину. Значить, картину прийняли? Либонь. Знаєш, коли оголосили, що має виступити молода кіноактриса, я відразу подумала, вона... «А сказали, що вона?» «А то як же?» «Молода кіноактриса Ніна Олександрівна Ковальчук?» «Ващенко?» «Так і сказали!» «Так і сказали!» Зірвався з місця, кружляв по тісній кухні. Мати жартома, як малого, штовхнула в спину. «Сядь! Не мило перед очима!» Скорився сів. «Ти сама чула, мамо?» «Сама!» «Згучно Ващенко захоплено глянув на репродуктор, наче це був його найкращий друг. Мати ж тим часом хвалилася. — Вмикаю на умання. Аж раптом. Андрій ще раз глянув на коробку з пластмаси, що висіла на стіні, і засміявся. — Гучномовець. — Яке чудне слово. Воно виникло, мабуть, у часи перших репродукторів, схожих на грамофонну трубу. Гучномовець. Можна подумати, що й Ніна говорила гучно, розкотисто. А як же? У її не тихий задушевний голос другого такого немає в світі. Як вона говорила, мамо, розкажи ж. Добре говорила. Розумно, спокійно, наче стоїть отут і балакає зі мною. Вона завжди так, у цьому її сила, у внутрішній душевності. Розумієш, мамо? Як не розуміти, сину? Добра, ласкава мати. Найменшої нотки невдоволення не прозвучало в її словах тоді, коли він признався, що має намір одружитися, і коли назвав свою обраницю, і коли привів її додому. Ніна, вже знімаючись кіно, ще проживала у студентському гуртожитку. Родом подолянка, вона мріяла вигідно влаштуватися в Києві і забрати з вінниці матір, та все ніяк не виходило. Спочатку невдале кохання з якимсь видатним артистом. Андрій не принизив себе до того, щоб розпитувати про деталі цієї драми, зіграної не на сцені, а в житті. Потім невдача при спробі влаштуватися в один з місцевих театрів. Нарешті несподіване для неї самої одруження з пересічним лікарем швидкої допомоги. Ніна одверто казала Андрієві, «Ти переплутав усі мої карти». Але я покохала тебе і край. Так мені заманулося, ясно? Андрій вірив своїй коханній. Не так її словам, як отим то лагідним, то тривожним очам. Такі очі не можуть брехати. Та й навіщо ні-ні брехати? Дебют у кіно з усього видно вдалий, відкривав перед нею райдужні перспективи. Вона входила в коло відомих людей, з її вродою хистом, Легко могла обрати когось із них, а обрала його, сірого буденного. Щось було в цьому незрозуміле і загадкове. Проте Ніна з веселою безтурботністю розвіювала кожен його сумнів. Під час їхніх прогулянок над Дніпрянськими парками, які вже полонила жовта осіння журба, Ніна будила тишу дзвінким весняним сміхом, припадала до його вуст медовими поцілунками, без слів, без роздумів, без вагань, затягаючи в солодку, п'янливу прірву. Не знайшлося в ньому ні сили, ні бажання протистояти цьому бурхливому сп'янінню. Андрій боявся, що мати виявить опір, коли дізнається про небуденний фах майбутньої невістки. А його добра, чутлива мати навпаки зраділа. В її сірих, як усе, на очах світилася гордість за його вибір. Ніна Ковальчук Стала Ніною Ващенко. Андрій, пишаючись цим, усе ж обережно натякнув їй, що актрисі навряд чи варто міняти прізвище. Ніна відповіла, сміючись, глядачі мене ще не знають. Та й ковальчук, ковальчик, щось дуже дрібне, мізерне, а Ващенко це звучить гордо. І він усміхнувся, гордий і щасливий. Колись Андрій намалює Нінен портрет. Вона стоятиме під веселим, як її вдача сонцем, з обкинутою назад головою, і сміятиметься всіма сліпуча білими зубами, всім обличчям, усією поставою. — Значить, тепер буде лист, — перебила його думки мати, — або й сама приїде. Хоч би написала. А серце вже стукає в грудях, ніби відкарбовуючи за обеткою морзе. Стук, стук напише. стук, -стук приїде. Стук-стук, знов твоя хата налється повінця любов'ю і сміхом. Стук-стук-стук, Ні, це вже здається не серце. Хтось стукає в двері, схопилася мати, може телеграма?